Розділ 18 директрисі Міні Гледстон не спалося. Вона підвелася, хутко вдяглася в темних апартаментах у самому серці будинку уряду, і зробила те, до чого часто вдавалася при безсонні, рушила гуляти світами. У повітрі вигулькнув її приватний телепорт. Охоронці вона залишила в передпокої, обмежившись тільки мікрододатком. Але вона б і його не брала з собою якби цього не вимагали закони гегемонії та правила технокорду. А вони вимагали. На така стояла глупа ніч, проте їй було відомо, що на багатьох світах день саме у розпалі, а тому вона вбралася у довгий плащ із коміром конфіденційності. Штани і чоботи не виказували ні її статі, ні соціального становища, хоча ДНД-якість самого плаща могла й кинутися в очі. Директриса Гледстон вступила в одноразовий портал, Радше відчувши, ніж побачивши, як за нею прозійщав мікрододаток, що одразу шугнув у висоту і зник у небі, коли вона вийшла на площі святого Петра у Новому Ватикані на Пацемі. Якусь мить вона намагалася зрозуміти, чому вибрала саме цей код телепорту, до історичний мансеньор, який відвідав звану вечерю на Божигаї, аж поки не усвідомила, що подумала про Пілігримів, коли намагалася заснути, про сімох людей, які три роки тому відправилися до Гіперіона на зустріч своїй долі. Пацем – рідна домівка отця Ліна Рагойта і ще одного священника, який був до нього – Дюре. Глестон розпростала плечі під плащем і перетнула Майдан. Прогулянка рідними планетами Прочан – непоганий маршрут, нічим не гірший від усіх решта. В інші безсонні ночі вона проходила десятки світів, у досвіта повертаючись на центр Тау-Кита щодо перших зустрічей і засідань. Отже, принаймні сім планет. Тут світало. Небе пацеме було жовтим, оттінене зеленуватими хмарами та й запахом аміаку, від якого лоскотало в носі, а очі сльозилися. У повітрі ширяв той невловимий хімічний запах світу, якого хоч і не вдалося до кінця те реформувати, але й назвати цілковито ворожим до людини язик не повертався. Глестон призупинилась, аби пороздиратися. Площа Святого Петра була розташована на пагорбі, і її півколом оточувала колонада а на самому вершечку примостилася велика базиліка. Праворуч, де колони поступалися місцем, сходам, що десь із кілометр вели вниз на південь, виднілося крихітне містечко з низькими непримітними будинками, які купчилися поміж білих, наче кістка дерев, більше схожих на скелети миршевих, давно загиблих істот. Площею сходами квапилося декілька людей, так ніби спізнювалися на службу. Десь під Великою Баною почали бамкати дзвони, але в розрідженому повітрі будь-які звуки лунали непереконливо. Глестон обійшла колонаду, понуривши голову, незважаючи на допитливі погляди кліриків та двірників, які їздили верхи на тваринах, що скидалися на півтонного їжака. Таких провінційних світів на звіре Пацема в мережі налічувалися десятки, а серед протекторату і поміж ближніх загомінкових планет іще більше. Надто бідні, щоби привабити надзвичайно мобільних громадян Гегемонії. Вони все ж таки лишалися доволі подібними до землі, щоб їх можна було проігнорувати у темні дні Гіджри. Тож такий світ цілком підійшов невеличкій громаді, як от католикам, що шукали притулок, де могла би відродитися їхня віра. Глестон знала, що тоді їм лік ішов на мільйони. Зараз їх не більше кільканадцяти тисяч. Вона заплющила очі і викликала голографічні фото отця Поля Дюре з його справи. Глестон любила мережу. Вона любила її людей. Незважаючи на всю їхню егоїстичність і нездатність змінюватися, ці люди і становили людство. Глестон любила мережу. Вона любила її настільки сильно, щоб усвідомити всю необхідність допомоги у її зруйнуванні. Вона повернулася до маленької станції квантування на три портали. Але простою командою обійшла її інтерфейс, відкрила через інфосферу свій персональний телепорт і ступила на зустріч сонячному світу і запаху моря. Маю і заповітна. Глестон точно знала, де вона опинилася. Пагорб над пристанью, де могила Сірі досі позначала місце, з якого розпочалося короткотривале повстання майже сто років тому. Тоді пристань була селом із кількома тисячами мешканців. І кожного святкового дня флейтисти припрошували Плавучі острови, коли ті мігрували на північ до своїх пасовищ посеред екваторіального архіпелагу. Тепер пристань займала все видно коло острова. Арк міста і житлові будинки-шпаківні півкілометрової висоти розпорошилися по всіх напрямках, нависаючи тепер над пагорбом, з якого на морській планеті Мауї заповітна раніше можна було милуватися найкращим краєвидом. Але могила нікуди не ділася. Тіла бабусі-консула там, звісно, вже не було. Та й раніше ніколи не було. Але подібно до багатьох інших символічних речей із цього світу, порожній склеп вселяв відчуття благоговіння. І навіть якогось побожного страху. Глестон поглянула між хмарочосами повстарий хвилерис, де блакитна вода лагун побурнатніла, повз бурові платформи й туристичні баржі, аж ген довод відкритого океану. Вже не залишилося плавучих островів. Вже не паслися вони у великих табунах посеред відкритого моря. Парусне листя вже не надималося під подувами південних брізів, а дельфіни вівчарі більше не. Протинають води білопінними клинами бурунів. Тепер острови приборкали і заселили громадянами мережі. Дельфіни мертві. Хтось загинув під час великих битв зі збройними силами гегемонії, але більше чинила самогубство у незбагненному масовому суїциді Південного моря. Останній загадці раси заволоченої суцільними таємницями. Глейстон сіла на низенькій лаві край провалля і вибрала собі поживати билинку трави. Що відбувається зі світом, який за одне стандартне десятиріччя членства гегемонії перетворився із домівки для ста тисяч людей, де підтримувалася тонка екологічна рівновага? На ігровий майданчик понад 400 мільйонів. Відповідь – світ помирає. Або помирає душа цього світу, навіть якщо його екосфера продовжує функціонувати після деяких лаштувань. Планетарні екологісти й фахівці з тереоформування спроможні підтримувати життєдіяльність оболонки, не дали океанам остаточно задихнутися від сюди сущого сміття, стічних вод і нафтових плям. Мінімізували або підмарафетили шумове забруднення і тисячі інших речей, які приніс із собою прогрес. Але та маусь заповідна, яку спинаючись схилом цього пагорба на похоронах бабусі, консул знав у своєму дитинстві менш ніж століття тому, зникла назавжди. Над її головою пролетіла зграйка вона. Килимів літунів з туристами, які сміялися та кричали. А понад ними валка мт на мить заступила собою сонце. У раптовій тіні Глестон кинула на землю травинку і поклала руки на коліна. Вона думала про зраду консула. Вона розраховувала на зраду консула, пішла в вабанк, поставивши все на нащадка Сірі, який виріс на маю заповітній і приєднався в неминучій битві за геперіон до вигнанців. Цей план складала не тільки вона. Усі ці десятки років планування ключову роль відігравав Лігант. Саме завдяки йому вдалося провести делікатну хірургічну операцію з виведення конкретної особи на зв'язок із вигнанцями, в місце, звідки він міг зрадити обидві сторони, запустивши остаткування вигнанців, яке й вивернуло хроноприпливи на гіперіоні. І він постарався. Консул, чоловік, який на службі пожертвував для гегемонії десятиліття власного життя, дружину та дитину, Нарешті зірвався і вчинив помсту, вибухнувши, наче бомба, що чекала свого часу півстоліття. Глестон не подобалися зради. Консул продав душу і заплатить страшну ціну. В історії у своїй уяві. Проте у цій зраді він нічого порівнянні з тією, на яку готова була наразитися Гледстон. Директорися гегемонії, вона – символічний провідник 150 мільярдів людських душ. І вона ладна зрадити їх усіх заради порятунку людства. Жінка підвелася, відчувши вагу років і ревматизм у кістках, відтак поволі рушила до станції квантування. Перед порталом, що ледве зіщав, вона на хвильку пригальмувала та озирнулася через плече для останнього погляду на мау й заповітну. Зі сторони моря дмухав бриз, але він ніс із собою несвіжий сморід нафтових плям та дим переробних заводів. Глестон відвернулася. Залізними кайданами лягла на її плечі під плащем сила тяжіння луза. На Анфіладі саме була година пік, і строкаті тисячі людей квапилися до потягів в туристичних принад на всіх ярусах та рівнях, створювали затори на кілометрових ескалаторах, збагачуючи рециркульоване повітря важкістю свого дихання, перемішаного з мастилами та узоном закритої системи. Гледстон проігнорувала дорогі тераси з магазинами, а замість цього скористалася персональним дискошляхом, аби дістатися до головного храму ктеря в десятьох кілометрах звідси. За широкою основою сходів сяяли фіолетові та зелені вогні захисних і застережних полів, установлених правоохоронцями. Храм було забито дошками, всередині нічого не світилося. Більшість високих і вузьких вікон із вітражними шипками, що виходили на анфіладу, були розбиті. Глестонь пригадала звіти про заворушення кількомісячної давнини, як пригадала й те, що єпископ зі своїм причтом утік. Вона підійшла поближче до застережного поля, дивлячись крізь фіолетове мріння на східці. Ними Брон Ламія несла свого клієнта і коханця, першого кібрида Кітса, що вже був при смерті, священнослужителям Ктеря, які чекали на них. Глестом добре знала батька Брон. Перші роки служби в Сенаті вони багато часу проводили разом. Сенатор Байрон Ламія був чудовою людиною. У якийсь момент іще задовго до появи на сільському горизонті матері Брон уродженки провінційного Фригольма, Глесто навіть подумувала вийти за нього заміж. І коли той помер, вона поховала разом із ним часточку своєї юності. Байрон Ламі був одержимий технокордом і думкою про звільнення людей від ярма штучних інтелектів, що розкинулося на 500 століть і тисячу світлових років. Сам батько Брон Ламі змусив нинішню директрису замислитися над цією небезпекою та призвав до зобов'язання, яке вона поклала на свої плечі найжахливішу зраду в історії людства. Після самогуста сенатора Байрона Ламії десятки років вимуштрували її бути обачною, адже вона так і не дізналася, чи не стояли за цією інсценізацією агенти Корду, чи не ієрархічні елементи в самій гегемонії захистили у такий спосіб власні інтереси. Зате вона ні разу не засумнівалася, що Байрон Брон ні за що б не наклав на себе руки, ні за що б не покинув своєї безпорадної дружини і доньки впертюха саме так. Останньою законодавчою ініціативою сенатора Ламі стала участь у поданні законопроекту про статус протекторату для планети Гіперіон, який міг би включити цей світ у мережу 20-ма роками раніше від сьогоднішніх подій. Але після його смерті інший співавтор, який лишився в живих, Міна Гледстон, молодий і вже впливовий політик, відкликала законопроект. Гледстон знайшла шахту і пронеслася вниз повз магазинні яруси та житлові рівні заводські технологічні тераси, каналізаційні та реакторні поверхи. Її комлог і динаміки шахти заходилися попереджати про початок неліцензованої та небезпечної зони під вуликом. Програма шахти намагалася зупинити цей спуск. Вона анулювала її команди і вимкнула сигнали з повіщення. Падіння вниз тривало, і Глестон рухалася про непідписані та неосвітлені яруси. Крізь плутанину оптоволоконного спагетті, трубопроводи опалювальних і охолоджувальних систем мімохідь, помічаючи голу скельну породу. Нарешті вона спинилася. Глейстон вийшла у коридор, де горіли тільки віддалені фотосфери і мріли олійні фарби-світляки. Із тисяч тріщин у стелі та на стінах крапотіла вода, збираючись у токсичні баюрки. Пара валувала із вертикальних проломів, що могли бути поворотами в інші коридори чи персональні комірчини, або бути просто дірками в стіні. Десь неблизько заверіщав ультразвук, із яким хтось різав металом метал, а поруч стояв електронний вереск нігілу музики. Кричав чоловік, сміялася жінка. і Її регіт залізною луною покатився вниз по шахті й трубопроводах. Десь з лешетами кашлянула гвинтівка. Вулик утиль. Глесто наблизилася до перехрестя печерних коридорів і зупинилася, щоб озирнутися. Мікрододаток спікерував і тепер нарізав коло набагато нижче, нав'язливий, наче сердита комаха викликав підкріплення СБ. І тільки наполегливими командами Глестон перебила зищання апарата, поки його взагалі не стало чутно. Вулик у тиль. Саме тут Бронламія зі своїм коханцем-кібридом переховувалася останні кілька годин переспробою дістатися храму Ктиря. Це типове підчереві мережі. Лише один приклад із Міріад. Чорний ринок, на якому можна роздобути все, що завгодно. Від Лешбеку до армійських озброєнь. Можна придбати нелегальні андроїди, чи пройти підпільний курс терапії пульсина, що з рівними шансами може вас згубити або ж подарувати зайві 20 років молодості. Глестон повернула праворуч, у найтемніший коридор. Істота завбільшки спацюка, але з більшою кількістю лап, шкурнула в розбиту витяжну трубу. Директориса відчула запах каналізації поту, озону від перегрітих дек для виходу в базову площину інфосфери, солодкуватий аромат вибухівки для ручної зброї, блювотиння і смурять низкопробних феромонів, що мутували в токсичну форму. Вона йшла коридорами, думаючи про наступні тижні і місяці, про жахливу ціну, яку змушені будуть сплатити планети через її ухвалу та одержимість. П'ятеро молодиків, прооперовані підпільними АРНК-тистами і тепер схожі більше на тварин, аніж на людей, вигулькнули в коридорі прямо перед Гледстон. Вона пригальмувала. Перед нею опустився мікрододаток, обнуливши свій полімерний камуфляж. Створіння попереду розреготалося, побачивши механізм завбільшки зосу, який підстрибував і носився в повітрі. Цілком можливо, що настільки глибока аренкатизація просто позбавила їх можливості навіть упізнавати машину. Двоє класнули вібразивами, один розчахнув 10-сантиметрові сталеві пазурі, а інший видобув пістолет, оснащений флешет-барабаном. Глестон тільки бійки і бракувало. На відміну від цих овочів із вулу Каутиль, вона знала, що мікрододаток здатен її оборонити від усіх п'ятьох та ще й сотні таких самих, як вони. Та їй не потрібні були смерті тільки через те, що у тилю випала стати місцем її прогулянки. «Ідіть собі геть», – промовила вона. Молодики витріщили жовті очі, чорні виболошені очі прикриті щілинами і світлочутливі поясні стрічки. Вони сону не зробили крок уперед, захоплюючи її в своє півколо. Міна Глестон розправила плечі. Вкутилася в плащ і вимкнула комір конфіденційності, щоб вони встигли побачити її погляд. Ідіть геть, повторила вона. Ті завагалися. Пір'я та луска вібрували під невидимим вітерцем. На двох інших затремтіли вусики антени і запульсували тисячі дрібних ворсинок, органи чуттів. Вони пішли геть, так само хутко й тихо, як потрапили сюди. Вже за секунду можна було почути лише крапання води і далекий сміх. Ґлестон похитала головою. Відкрила персональний портал і ступила в нього. Соловайн Траум із донькою родом зі світу Барнарда. Глестон квантувалася на маленьку телепортстанцію в їхньому рідному місті Крофорді. Стояла надвечір'я. Із підстрижених газонів росли низькі білі будиночки, відображаючи сентиментальну охайність канадського республіканського відродження та практичність хліборобів. Високі дерева, розлоги крони – неймовірна схожість зі староземними прообразами. Глестон відвернулася від потоку пішоходів, що квапилися додому після робочого дня, який могли провести казна де в кордонах мережі, і тупцяли брукованими тротуарами по стігляні будинки, зведені по периметру трав'яного овалу. Ліворуч від себе, за присадковатим рядом будинків, вона розгледіла поля. Високі зелені рослини, можливо кукурудза, росли тихошелестними грядками і тягнулися аж ген до неблизького обрію, де на сконні дня ще віднілася остання дуга велетенського червоного сонця. Глейстон проминулась тут містечко, замислившись, чи не міг це бути той самий університет, де викладав сол. Але її це не настільки цікавило, щоб уточняти в інфосфері. Підкреслатим гіллям дерев самостійно займалися газові ліхтарі, а в прогалинах листя, де небо змінювало свій колір із лазурового на бурштиновий, а відтак на ебеновий, вигулькнули перші зорі. Директриса читала задачу Авраама, трактат Сола Вайнтрауба, де він аналізує відносини між Богом, котрий вимагає вафіру сина, і людським родом, який схиляється перед його волею. Вайнтрауб висновує, що старозаповітний Єгова не тільки випробовує Авраама, а й просто спілкується тією єдиною мовою вірності, покори, жертовності та наказів, що її на той момент могло зрозуміти людство. Новий же заповідь, на думку Вайнтрауба – провести в нову стадію цих відносин на якій людство більше за жодних обставин і для жодного Бога не могло стерпіти покладання своїх дітей на вівтар. Натомість батьки, цілі раси батьків, воліли самі йти під офірний ніж. Звісно всі ці голокости ХХ століття, короткий обмін, тристоронні війни, нерозважливі сторіччя і, можливо, навіть велика помилка 38-го року. Урешті-решт Вайнтрауб розглядає відмову від будь-яких пожертв, відмову від будь-яких відносин з Богом, за винятком особистої поваги та щирих спроб порозумітися. Він написав про численні смерті бога і потреби божественного воскресіння саме зараз, коли людство сконструювало власних богів та випустило їх на волю у Всесвіт. Вишуканим кам'яним мостом, Глестон перетнула загублений у тінях потічок, чиє місце розташування вгадувалося тільки за його шумом у темряві. Жовте м'яке світло спадало на муровані перила ручної роботи, де за межами тут містечка завалував собака і хтось негайно скомандував йому замовкнути. На третьому поверсі старого будинку, спорудженого ще чи не Гіджри, з крутими фронтонами і печерепичним дахом, світилися вікна. Глестон подумала про Соловайн Трауба, його дружину Сару та прекрасну 26-річну доньку, яка повернулася з археологічної експедиції на Гіперіоні із єдиним відкриттям – прокляттям ктиря, хворобою Мерліна. Проте, як Сол із Сарою спостерігали, як їхня дитина мінялася з віком у протилежну сторону, перетворювалася сперша на дитину, а потім і на немовля. А відтак і проте, як Сол дивився на все це сам один після безглуздої аварії МТшки, що в ній загинула Сара з сестрою, в якої вона тоді гостювала. Прорахіль Вайнтрауб, чий перший та останній день народження мав настати менш ніж за три стандартні дні. Глесно ударила кулаком по каменю, викликала портал і шупила де інде. Болудень на Марсі, вже шість століть кипила в Тарсісі й лишалася кишлаками рожеве небо над головою і надто холодне та розріджене повітря для Глестон, навіть загорнутою в плащ, повсюди неслася курява. Глестон крокувала вузькими завулками і гірськими карнизами міста евакуйованих, марно намагаючись знайти бодай одне відкрите місце, звідки можна було побачити хоч щось інакше, а не наступне скупчення халуп або фільтрувальних веж, із яких сочилась вода. Тут майже нічого не росло. Великі ліси, насаджені в часи озеленення, пішли на дрова або всохли, і тепер їхнє місце зайняли червоні бархани. Тому поміж ледве кам'яних доріжок, второваних двадцятьма босоногими поколіннями, хіба що то там то сям проросли нелегальні бренді кактуси і волочилися паразитичні клапті павучого лишайника. Глестон відшукала присадкову брилу і сіла на неї відпочити, понуривши голову і масажуючи коліна. Її оточила ватага голопузої дідлашні в лахмітті, між якого телепалися штекери нейрошунтів. Діти стали жебрати, але нічого не домоглися від мовчазної дами, тож просто з хихотінням утекли геть. Сонце забралося високо в небо, звідки не було видно ні Олімпу, ні суворої краси військового училища Федмана Касада. Гестон озирнулася. Рідні краї цього гордого чоловіка. Тут він починав у молодіжних бандах, одержав строк, реабілітувався та здобув військові почисті. Гіленстан знайшла самітне місце і ступила в портал. Божегай зустрів її, як і завжди. Ароматний від запахів мільйонів дерев. Тихий, якщо не брати до уваги, шарудіння вітру в листі забарвлений у напівтонний пастель. І сперед світанковим сонцем чиє приміння, наче запалило верхівку цього схожого на океан листового світу. І кожен листочок його крон тріпотів у вранішньому леготі, струшуючи росинки і досвітні краплі дощу. Здійнявся вітерець і прихопив із собою дощовий дух та відчуття вологої зелені. Глестон стояла на високій платформі, що неслася під темною планетою, яка за пів кілометра під нею досі спала глибоким сном. До неї підійшов храмовник, але коли жінка змахнула рукою, він помітив блиск браслета перепустки і відступив назад. Висока постать у клубуку в одному розчинилась у плетеві листя та лози. Тамплієри становили найпіступнішу зі змінних у грі, яку вела Глестон. Принесена ними жертва ігдересіль була унікальною, безпрецедентною, незбагненною і бентежною. З усіх її потенційних союзників у прийдешній війні цінніших та загадковіших одних просто не знайти. Віддане життю і вченню М'юїра братство дерева було нечисленною, але могутньою силою в мережі. Нагадування про екологічну пильність у суспільстві, що нестямно себе нищило, марнувало і не думало визнавати власного гулящого життя буття. Де гетьмастін? Чому він залишив куб мебіуса одним прочаном? Клесто спостерігала за сходом сонця. Небо заполонили сироти монгольфєри, порятовані від масового забою на вирі, і їхні багатобарні тіла вчиряли над її головою, нагадуючи багаточисленний табунець Фізалій. райдужні повітроплавці. Розправили тонкі немов мембрана сонячні крильця вітрила і ловили вранішнє проміння. З-під крони зірвалася зграя круків і взялася набирати висоту, описуючи кола над директрисою, А їхнє каркання стало різким контрапунктом легкого вітру, на напору дощу, який наближався із заходу. Крапля наполегливо тарабанили по листю, чим нагадували жінці рідну планету Патофу і стоденний мусон на ній, під час якого Глестон із братами. Ловили в мочарах ропух літунів, бендитів та шпанських мохових гадючок, розпихували їх по скляних слойках і несли потім до школи. Вона стотисячно раз усвідомлювала, що в неї досі лишається час дати всьому відбій. На цій стадії війна на винищення ще не є неминучою. Вигнанці досі не перейшли в контрнаступ, якого гегемонія вже не змогла б проігнорувати. Ктир і ще не на свободі, поки не на свободі. Для порятунку 100 мільярдів душ Всього лише ні треба було повернутися на сенатський поверх, зізнатися в трьох десятирічях облуди й дволикості, розказати про свої страхи та невпевненість. Ні. Усе йтиме за планом, поки його пункти не скінчаться, а до непрогнозованого. У Небаченні води хаосу, де навіть прогнозисти технокорду, котрі знають усе, лишаються сліпими. Глесне йшла платформами, вежими пандусами та кладками дерев'яного міста храмовників. Мешканці його крон. Завезені сюди з двох десятків світів та скориговані аренкатистами шимпанзе, лаялися на неї з-поміж гілля та кидалися врозтіч, граційно розгойдуючись на херлявих ліанах у 300 метрах вище під ліску. Із районів, закритих для туристів і привілейованих відвідувачів, Глестон чітко розчула схожу на григоріанські хорали в ранішню службу тамплієрів. Унизу зі світлом та рухом прокидалися нижні яруси. Минули нетривалі зливи. Іглеснут повернулася на гору, звідки знову могла насолодитися пейзажем. Під вісним, усуціль дерев'яним мостом завдовжки 60 метрів, вона дісталася іншого дерева, ще більшого, до якого було пришвартовано півдюжини великих аеростатів. Єдиний дозволений на цій планеті вид транспорту. Нетерпляче з праглі лету їхні пасажирські гондоли погойдувалися на леготі, нагадуючи великі бурі ягоди. Оболонки повітряних куль хтось із любові розмалював окуляри, що нагадували інших живих істот. Монгольф'єрів, метеликів-монархів, ястробів Томаса, райдужних повітроплавців, вимерлих цепелінів, повітряних кальмарів, місячних нетель, орлів, настільки шанованих, що їх навіть не намагалися відтворити чи аеринкотизувати. Та багато кого ще. Усе це загине, якщо я не спинюся. Обов'язково загине. Глестон призупинилася на краю круглої платформи і так місно вхопилася за поручні, що старі плями на її руках ще сильніше проступили на раптово збрідлі шкірі. Вона згадала старі книжки, які колись читала. У них йшлося про те, як щойно зароджені європейські нації ще до гіджри, ще до космічних польотів, перевозили в рабство чорних людей-африканців з їхньої батьківщини на колоніальний захід. Чи завагались би ці раби в ланцюгах і кайданах, голі й скрючені в смердючому трюмі рабовоза, чи завагались би ці раби перед повстанням, чи сумнівались би скидати в море власних тюремників, знаючи, що їхні дії знищать цей прекрасний рабовласницький корабель, чи й саму Європу. Але ж вони могли повернутися в Африку. і з горла міни Глецтон виррася чи то стогін, чи то схлипування. Вона відвернулася від мальовничого світанку, від співів, що вітали новий день, від повітряних куль, живих мангольф'єрів та рукотворних аеростатів у новонародженому небі, і спустилася вниз у відносно темряву, звідки викликала персональний телепорт. На рідну планету останнього пілігрима Мартіна Селена їй би потрапити не вдалося. Попри те, що на півсиньому від численних курсів терапії на поету сповнилося тільки півтора століття, а його кліти не пам'ятали заморожування дюжини тривалих кріогенних фуг і ще холодніших способів зберігання, його життя насправді простяглося на понад 400 років. Він народився на старій землі в останні дні її існування. Його матір належала до надзвичайно аристократичної родини, і юність поета минула підпастило з декаденства й елегантності, краси і медв'яного запаху занепаду. Мати лишалася конати із мирущою землею, а Селена відправила в космос, аби хтось міг розібратися з сімейними боргами, навіть якщо це означало, саме так воно в результаті і сталося, служити на каторжній роботі в одному з найпекельніших загумінкових сітів мережі. Глецтон не могла відвідати Старої Землі, а тому відправилася на Небесну Браму. Столицею планети був Болотянськ, прукованими вулицями якого тепер коркувала Гледстон, милуючись великими і старими будинками, що нависали над вузьким павутинням кам'яних каналів, а ті цепнулися вгору штучним гірським схилом, чимось нагадуючи гравюри Ешера. Вишукані дерева і ще більше від них хвощова папороть вінчали пагорби, отрочували широкі білі проспекти, і зникали за елегантним поворотом білих піщаних пляжів. Фіолетові хвилі ледачого припливу, наче призма, дробили світло на десятки різних кольорів і вмирали на бездоганному узбережжі. Глестон затрималася в парку, що виходив на Болотянський променад, де у світлі газів ліхтарів і тінях дерев здійснювали свій вечірній моціон десятки пар і виряджені туристи. Директриса уявила, на що була більша схожа небесна брама ще три століття тому. Коли вона залишалася неотесаною планеткою протекторату, не до кінця тереформованою, а Мартін Селен тут все одно потерпав на культурний шок, втрату статків та ушкодження головного мозку через рефрижераторний струс довгої мандрівки. Той мусив гарувати в цьому світі фактично рабом. Тоді атмосферна генерувальна станція забезпечувала придатним повітрям кількасот квадратних кілометрів території, на якій ледве можна було виживати. Цунамі забирали із собою з однаковою безпристрастністю цілі міста, міліоративні проекти із самих робітників, без розбору. І каторжні трудяги, такі як Селен, мусили копати кислотні канали, чистити дихальне горло станції від бактерій-регенераторів і після чергових повеней у долині виловлювати усяку тварь спільно із трупами. «Деякий прогрес усе ж таки спостерігається», – думала Глецтон, незважаючи на ту енертність, яку силою нав'язав технокорд попри фактично загибель науки, попри нашу фатальну залежність від іграшок, жалованих власними створіннями. І це не задовольнило. До цієї прогулянки світами їй кортіло відвідати рідні домівки всіх причан з Гіперіона. І попри марність застосування цього критерію до Небесної Брами, стосовно Селена, саме тут вона знала, він навчився вирішувати по-справжньому, хоча його мозок і залишався тимчасово враженим, і він не міг розмовляти. Проте це не була рідна домівка поета. Глесто нехтувала приємною музикою, що лилася зі сторони променаду, де йшов концерт, нехтувала потоками приміських амтешок, які летіли над її головою, ніби зграя перелітного птаства, нехтувала приємним повітрям та ніжним світлом. Вона викликала портал і скомандувала йому доправити її на земний місяць той самий місяць. Замість того, щоб розпочати квантування, комлох попередив її про небезпеку перебування там. Вона перекрила його команди своєю, із ні, вигулькнув її мікрододаток і тонким голоском в імпланті засумнівався в доречності подорожі виконавчої директриси до такого нестабільного місця. Вона стишила і його. Уже навіть сам телепорт заходився сперечатися із нею, поки вона не скористалася універсальною карткою для ручного перепрограмування. Перед нею відкрилися двері порталу і Глетсон вступила в них. Єдине місце на супутнику старої землі, де все ще можна було жити. Розташовувалося в горах навколо одного з морів, де Збройні сили влаштували свою церемонію Масада, тож Глестон вийшла саме тут. Глядацькі місця і плац зараз стояли порожнем. Захисні поля 10 класу затьмарювали зірки і стіни віддаленого валу. Проте Глестон таки роздивилася, де внутрішній жар від страхітливих перепадів гравітації розтопив неблизькі гори і перетворив розплави гірської породи на новітні скельні моря. Директорися йшла рівниною, вкритою сірим піском, відчуваючи незначну силу тяжіння, ніби запрошення злетіти. Вона уявляла себе однією з тих повітряних культамплієрів, ледве припнуту, проте ладно шогнути вгору будь-якої хвилини. Жінка притлумила бажання підскочити, стрибати вперед на велетенській відстані. А втім, хода їй була легка, і тільки курява здіймалася за нею, утворюючи найнеймовірніші візерунки. Під куполом захисного поля повітря лишалося вкрай розрідженим, і Глестон раптом помітила, що дрижить, незважаючи на нагрівальні елементи в її плащі. Вона довго простояла в центрі невиразної рівнини, де спробувала уявити місяць без усього цього. Місце куди людство на тривалому і непевному шляху зі своєї колиски зробило свій перший крок. Але трибуни ярмійські армійські ангари з устаткуванням відволікали її, зводили на нівець усю силу уяви, тому вона нарешті підвела погляд і зіркнула туди, на що збиралася подивитися від самого початку. У чорному небі висіла стара земля. Точніше, звісно, не стара земля, а її акреційний диск та кульова хмара уламків, що колись і були нею. Вони світилися надзвичайно яскраво, сильніше від будь-яких зірок, видимих на патофі навіть у найбезхмарніші ночі. Та ця яскравість видавалася напротю зловісною і заливала брудно-сіру рівнину хворобливим світлом. Гледсон стояла і дивилася. Раніше вона тут ніколи не бувала, змушуючи себе утриматися від передчасних візитів, а ось тепер на цьому місці відчайдушно намагалася відчути хоч щось, можливо, почути так, ніби тут до неї мав прийти голос застереження або натхнення, або й навіть співпереживання. Нічого вона не почула. Постояла ще кілька хвилин, практично ні про що не думаючи, крім того, що кінчики носа й вуха почали підмерзати і тільки потім вирішила йти. На це так практично настав світанок. Глестан відкрила портал і обвила прощальним поглядом околиці, а раптом менш ніж за 10 метрів із нічого з'явився інший одноразовий телепорт. У всій мережі не налічиш і п'яти осіб, котрі б мали персональний доступ на супутних землі. Мікрододаток із зжищанням спікерував у вільний простір між нею та постаттю, яка квантувалася сюди. Із порталу вийшов Лігант, окинув оку навколо, Здригнувся від морозу і хутко підійшов до Глестон. У розрідженому повітрі його голос пролунав дуже тонко і тому смішно, геть по дитячому. Пан виконавче директрисо, ви мусите негайно повертатися. Легнанцям удалося прорвати оборону в неймовірному контрнаступі. Глестон зітхнула. Вона знала, що це наступний крок. Гаразд, проказала жінка. «Здали пірюн. Ми встигаємо евакуювати звідти війська. Гант похитав головою. Його губи посиніли від холоду. «Ви не розумієте!» – пролунав розріджений голосок помічника. «Ідеться не тільки про гіперіон. Вигнанці атакують іще в дюжані місць. Це вторгнення в саму мережу!» Міну Глестон раптом пройняв холод аж до кісток, і вона заціпеніла не стільки від морозу на місяці, скільки від шоку. Кивнувши, жінка загорнулася поглибше у свій плащ і ступила назад. У світ, який уже ніколи не буде таким, як раніше.